Alah! Aj što je najsrce godine? Da, što se kući. Ima Jer, vota prosi. Germani je večeras negosinoć. Ne znam. A što prosiš Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Vassalatu vassalamu ala rasulullahi wa ala alihi wa ashaadihi Vassalam Zahvala pripadallahu jalla shanuhu Dekai salavat i salamu rasliminu allahu akh wasanika Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allaha subhanahu wa ta'ala molimu da nas poduci i da nas okori isti odroga Za i da poveća naše zvanja Ukratko, čemu ponoviti Sinočna vafli davanja U prve stvari koje smo spomenuli jeste propis samog braka. Ko će nam ponoviti što je propis samog braka? Ki znači da spomene kod islamskih učeniaka kaže da je važb kod kojih ima podjela, tako dalje. Pa znači da čovjek e, znači prva grupa islamskih učeniaka. Dobro. Kažu da čovjek e, koji se boji da će upasti u grijeh, da mu nafarla s vremena Dobro. A, druga grupa zna kako ljudi. Mislim svaki neki po jedan dio. Znaci postoji uh, Zahirski mjesec Hapot, koji smatra da svak ina insan koji znači muškarac sposoban ima polni odnos, ona najduže znači imaju par da se oženi. Prije toga. Hać znači, ovo je al tako počećemo do ovog angle. Mala je brašta je rekao da Karla ne vjeruje znači domišni, ali znači čovjek znači prvi dio istanskog činaka kažu svaki čovjek, svaka osoba koja je može da ima polni odnos, znači bojivost ili ne bojivost, oni to Me objašnjavaju, obaveza mu je, farz moje je da se so ženi. To je mišljenje, reksmo, reks, reks Zahirija. Koga još? Jedna Hazma i Jeneri Vajet od Imam Ahmed. Dobro. Poslije ovog mišljenja, dolazi na mišljenje, jedan dio tog mišljenja je spomenuo, brat, to je šta? Gdegne ruku, što zna. Jedan dio islamske kućenjaka pravi razliku od osobe do osobe, pa kako je, ukoliko se on uh, boji za svoje strasti, on će se obavezno načiniti. Dobro, obavezno će se ženiti. Če je ovo mišljenje? I ovo uh, mišljenje većine islamski čenjaka. Ali... Kažemo, ovo mišljenje svi islamski čenjaka. Znači, znači, reksmo, ovi kažu u svakom slučaju. Ostatak koleme kaže, kada je u pitanju, kada se čovjek boji za grijeh, znači kažu u tom situaciju obavezno. I ovde nima, ko kaže da nije obavezno. Je tako? To je mišljenje, reksmo, ostalog dijela islamski Ukoliko se čovjek ne boji, znači čovjek koji ima strasti, međutim ne boji se, zašto? Ne boji se da će upasti ugrije, po tom mišljenju imamo, ovaj bratnji. Znači, po tom mišljenju, ukoliko se ne boji da će upasti ugrije, imamo dva, znači, i to dva mišljenja, jedno je da je Sune, da se oženi, odnosno Mustehab. Dobro, to je mišljenje koga? Ko zna koga je mišljenje ovo? Malo. Mama, Malika, Marika. E Malika, E Dobro? Drugo mišljenje je? Da se posveti znači da mu je bolje da se posveti vade. To je mišljenje koga? Vama Šafije rahmetullahi alejhi. Tamo znači sovini smo završili kada u pitanju propis samog braka. Dobro. Radili smo pro, prošli put spomenuli smo šta je to islamska zaruka. Jel tako? I rekli smo da čovjek ukol, da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam zabranio da musliman ženi onu djevojku koju je prethodno zaručio njegov brat. Međutim ukoliko se desi da da oženi ženu koja je bila zaručena, znači pro jel tako jednoglasno je da je učinio haram. Međutim, kada je u pitanju ispravno samog akta vinčanja, tu smo rekli da imamo nekoliko mišljenja. Ko zna, nek vidi mi ruku. Neki misle da je ispravan akt, a da je brak haram. Znači učinio haram, međutim akta vinčanja isprav. Postara je njegove zaklitežke. Ovo je mišljenje koga? Mišljenje većine islamstva. I Allah najbolje zna ovo mišljenje ispravca. Shodno tome znači ono pitanje učer koje je došlo od sestre, znači ako muškarac, U stvari ko je ženio nije znala, ona je znala, kaže mu ona je griješna, a on samo to tome nije griješan. Drugo mišljenje? Drugo mišljenje jeste da je brak batil i da je onaj... sam čini da je brak... Znači haram je, ali akvinčanja je batil. batil. Ovo je mišljenje koga? Zahiri. No, no, no, no. Rivajet. Pazite, ne? rivajet ima ima manj, ima drugi rivajet, gdje je sam, džunghurom. Međutimo u jednom rivajetu kaže da je... Dači akt činčanja kakav? Baatom. Baatom. Šta znači baatom akt činčanja? Dači oženio oženu? Ani, mohala. Dak. Treće mišljenje. Da se znači ako smo imali spolni odnos odnosno so da pravi se onda ne, smo imali spolni odnos odnosno so da se to odkraski. Dobro. Hvala vam. Dak, spomeno jedno od važnih stvari. O stvari počeli smo da gomorimo o aktu činčanja. Vičer nismo definisali sami šta je, šta je akt vjenčanja. Dobit ćete ovog skriptu. Samo ovdje možno akt vjenčanja je čin sa kojim svakom od supružnika postaje dozvoljeno naslađivanje sa drugim supružnikom i svako od njih dobiva prava i obaveze prema drugom. Znači, ovo je definicija, to jeste ta'arif, ta'arif definicija čega akta vjenčanja. Znači, čin akta vjenčanja je, akt vjenčanja je čin sa kojim svakom od supružnika je dozvoljeno naslađivanje sa drugim suprožnikom, to je polni odnos i svaki drug, drugi vid naslađivanja i svaku od njih dobiva pravo i obaveze prema drugom. Znači, ima obaveze i ima prava. Znači, žena je nešto obavezna prema mužu, ali ima pravo na određene stvari. Obavezna je da bude poslušna, ima pravo, ja tako na obskrbu, na mjesto stanjivanja i tako dalje. Također, suprotno, imamo stvari kod muža i to ćemo, ćemo kovo da pojasni kada budemo govorili o pravama i obavezama. Sam Allah sa nagradi usključite mobitele. Dobro, usključite mobitele i uzvonio nezvonio, nema javne nekada dok je drst. Dobro. Dobro, bar e, rekli smo, spomenuli smo hadis da kaže Allahu posanika aleyhi salatu wa salam, koji je osnova kada u pitanju koji je to hadis, koga bilježi i od koga se prenosi. Ko zna, neke digne ruke. Ja. Anah si Ghajiša rodil Ma'an. dobro. Anah, bilježnika muslim i Buhari. Da, bilježnika ima Bihati. I kaže poslanik sa obalne senom, znači nema braka bez uh, valije, stavetelja i dva prve nasvjedoka. Shod o ovom Hadisu, koliko je obaviza, koliko osoba obavezno da prisusu aktivničanje? Najmanje četiri. Najmanje četiri, to su ko? Naduženja, velji i dva svjedoka. Mora li obavezno da bude mladoženja? Ko zna Mora da bude tu obavezno? Ne moram. Nego može da bude ko? Opunomoćenik. Onaj ko me onda opunomoćenik. Također, kada je uspitan ko? Starak. Starak. Važno je sada da ovdje kažemo i jednu od najvažnijih stvari koju smo spomenuli kada je u pitanju akt činja je jeste da je akt činja akt između dvije osobe. Ja tako a u ovom slučaju je to između mla mladoženje i između koga? Između staratelja. Znači ovo je mišljenje većine islamskih učeniaka da staratelj znači ne samo mora dozvoliti nego da mora šta da on bude od druga strana ugovora. Je to je mišljenje rekli smo koga? Šta Znači među njima je ko? Ša, šafir, ša, ša, ha, Andel. ma, yeah. maliki. Po, pored ovoga, imamo jedno drugo myšljenje, koje se prenosi od jedne skupine Selefa. Ne od Ebo Hanifi. Jedne skupine Selefa. A to je da mlada isto može da pristoje. Da može da, da, da skopi akvinčanje, ali? Volu, uz dozvolu. Uz dozvolu, uz iz izvu staratelja. Međutim, každem, ovo mišljenje van četiri, bez heba. I znači, prenosi se od jednog broja Selefa, prenosi se od jednog broja Selefa, koju što je za kodano živnog kodarno su so ovdje mogli. Treće mišljenje ovo meselije je o kojem? A Ebo Hanifa kaže šta? Da može bez starat. E, eh, sad ćemo ovdje... Sad ovdje počnemo, poja... prije svega ćemo pojasniti mišljenje Hanifija. Draga braćo, kada je u pitanju ovoj mišljenje, znači, koji je taj koji sklapa akt vjećanja? I inače, pitanje staratelja, Znači, reksmo, imamo tri myšljenja. Jedno od tih tri myšljenja jeste myšljenje, myšljenje hanefijskog mezheba gdje kažu da je ženi dozvoljeno da uda samu sebe bez dozvole staratelja i da ona bude ta koja će sklopti akt vjenčanje. Međutim, po ovoj mseeli u hanefijskom mezhebu imamo sedam rivajeta. Samo po pitanju ove msele u hanefijskom mezhebu imamo sedam rivajeta. Jer kao što se razila za islamsku učinjaci međusobno, tako da kažemo Hanefije je sa šafijama, šafij je sa malikijama, također unutar jednog mezheba imamo, razila ženja. A tako nećemo <coughs> spominjati, tako da kažemo, overivajte, ovaj spomenuo je Ibnul Humam u svojom djelu Fethul Qadir, reći ovdje, što je važno da se napomene, a to je da Hanefi je dozvoljavaju akt da žena sklopi akt vinčanja bez dozvole roditelja, bez dozvole staratelja, i da ona bude jedna od Strana ugovora, ukoliko taj mladoženja bude sposoban, nje. Ukoliko bude kuf en leha, ukoliko bude sposoban, nje. Ovaj izraž posebno pojasniti, međutim, ukoliko, samo ukoliko je on sposoban da oženi nju, a vidjet ćemo u kojim se kasnije svarima ogleda ta sposobnost, on može da je oženi. Međutim, rek smo prijeti onda da je ispravno mišljenje džumgura, Tako? I to je također mišljenje Ebu, Jusufa i Muhammeda, dva poznata i velika učenika, Ebu Hanifej. Znači, postoji mišljenje da su oni kao, da su se vratili posle mišljenju Ebu Hanife, i tako dalje. Međutim, poznati imam Tahavi, spominje u djelu dijelu šerhu Ma'ani l'Athar, da je mišljenje Ebu Hanifej i Muhammeda shodno mišljenju Jumhura, a to je da mora, da šta, da staratelj, da jedna od strana, da nema braka bez staratelja, to jeste da treba da bude jedna od strana ugobora. Dobro, e, ovdje draga braćo, spomenuli smo vičer neki od grešaka koji se i prilikom ugovora, a to je znači, ono što mu sad govorimo da ne bude Saratel jedna od strana ugovora, nego da to bude ko, da to bude mlada. Jedna od drugih grešaka na koje moramo da ukažemo jeste da čisto puta se dešava kada se naša, neka naša braća žene, žene, da naprimjer da odu tako da kažemo kod mlade njenoj kući naprimjer hajda kažemo sad i sara eva ovaj hoće da se ženi sara mama roda ovaj hoće da se ženi ide gdje ono volovo ilo visoko tamo volovo mještini i ili da kažemo još dalje naprimjer ode ukrajinu eh sada kada dođe tamo oni tamo isprase i zatim oni putuju sa njom da kažemo u kuću do kući je mladoženje i tamo sklope akt vjenčanja pod brojem jedan ovdje je greška zbog čega zato što Je babo tamo, staratelj ostao tamo, nije nikoga upunomočio i ona bujba biva ta koja je, koja je bila strana u govore. Eh, međutim, dešava se još jedna druga greška, a to je što ovdje dolazi do toga da žena putuje bez mahrema. Da žena šta? Putuje bez mahrema. Međutim, treba da znamo da je pomišljenu sva četiri mezheba, ženi zabranjeno da putuje osim sa mahramom. Da putuje šta osim sa mahramom i ta danjina je njoj zabranjeno koja je zabranjena hajda kažemo da je to ona dužina gdje se krati namaz a to je od 80 km, km apadanje. Međutim danas nažal u ovom vremenu imamo mišljenja koji govore da žena može da putuje bez mahrema. Međutim mi kažemo mišljenje sa so četiri mezheba koje se temenji na vjerodostavnom hadisu gdje kaže Allahom poslanika da žena koja viroju Allaha i su da neka ne putuju osim sa mahremom je dokaz Kome do je učenjacima četiri pravne škole. Postoji modelnih mišljenja i tako dalje koji kažu da može da putuje, međutim kažemo sva četiri mezheba su na mišljenju da može, da ne smije da putuje osje sa mahranom. Osim što ovo MSN, kod MSN postoji jedan izuzetak, a to je kada je u pitanju Hadž koji je obavezan. Kada je šta? Kada je u pitanju hađ, ali koji je obavezan? Znači, ako žena ima sve uslove da ode na hađ, Međutim, samo nema mahrema, Samo nema šta? Mahrema. Znači ima pare, siguran je put, ima pare i za putovanje i tamo da kada bude na hađu, kažem ukratko, obavezo na hađu. Međutim, ženama, pored muškaraca, jedan od uslova hađa jeste da tu bude i mahram. Za Uslova za njihovo putovanje jeste da bude i mahram. Samo je kod o MSL je došlo do razila ženja. Pa tako, na primjer, šafijski mezheb dozvoljava da žena ode na Hadž bez mahrema ukoliko putuje u skupini sigurnih žena. Znači ukoliko u skupini žena koje su sigurne, koje su šta, jel tako, bogobojazne, ta, koje će joj pomoći da je dozvoljeno da putuje. Međutim kažem, ovo je samo jedan dio učenjaka dozvoljava, među njima je šafijski mezem i to samo kada u pitanju hačkoj je obavezan. A hačkoj nije obavezan, šta? Nije joj dozvoljeno šta? Da putuje. Znači hoće da obavi hačko na film, oni kažu ne. Mada ispravno mišljenje, Na što opuću općentost hadisa, Allahom opustanika, alaihi salatu wasalam, da je ženi obavezno i kada u pitanju ta vrsta hađa da ide sa mahrimom. I ukoliko nema koga da ide, hađoj nije obavezan. Hađoj šta? Nije obavezan. Tako da znate da je došlo razilaženje samo kada u pitanju ove mesele hađa, međutim dok, druga, ovaj, dok drugi putovanje ne i razilaženje među četiri pravne škole. Znači ovdje se dešava i ta druga stvar, Znači, pored toga što ne bude jedna od strane ugovora, znači, dešava se još jedan dodatni haram, a to je da put je bez mahrama. Dobro. Sada, međutim, ukoliko bi se desilo, na primjer da otac dade punomoć nekome, na primjer njednom bratu starijem, i on putuje sa njima, on je ujedno je mahrem i sklope aktvinčanja u nekom drugom mjestu, onda, tako da kažemo, u toj situaciji nema nikakve zaprike. Međutim, onome što sam ja bio svjedok nekim sklapanjima, aktovalničanje i tako dalje, da se dešava pomenuta stvar, znači to je od grešaka na koje trebamo kazati. Dobro, sada jedna od veoma važnih stvari, kada je u pitanju naša omladina, znači što se mnogo dešava, jeste, znači rekli smo da je staratelj uslov za ispravnost braka. Međutim, u dosta slučajeva se dešava šta? Da budući punac ne da svoju čerku. Znači, sve dobro, međutim on ne daje šta svoju čerku za određenu osobu. E sada, ovdje postavljamo jedno pitanje, na to je videli smo da je veli staratelj uslov za ispravnost braka. Sada kažemo, kada je to staratelj, kada je to veli, ima pravo da svojoj štićelici, svojoj čerki ili nekoj drugoj, ili vidimo može biti šta osoba staratelj, nekome drugom, šta ne samo svojoj čerki, ili da joj bude staratelj neko drugo sam njegovim oca, na primjer, dedo, amđo i tako dalje. E sad se dešava ode kada to otac ima pravo da zabrani svojoj čerki da se uda. Na primjer, da kažemo, ja imam čerku i hoće neko da je oženi. Kada to ja pravo, kada to ja imam pravo da kažem ne dam ti je, kada to ja imam pravo da kažem dam ti je, kada to pak, ako je ne dam, imaju pravo opet ona pored svega toga da se udade neko drugi udaje i tako dalje znači to je jedno od osnovni ili da kažem jedno od važnih mesela koje moramo da se obratim obratimo pažnju na nju iz razloga zato što se mnogo dešava među našom omladinom i veliki broj ljudi griješe kada je u pitanju ova mesela pa tako kažemo draga moja braću da roditelj ima pravo to jeste staratelj da, za, da spriječi svojoj štićenici svojoj čerki brak ukoliko pomenuta osoba nije Kuf un leha, to jeste ukoliko nije sposobna nje. Pa s tog ovo izraz, sposobna nje, sposobnost, elkefaje, nešto što ćemo sada objasniti. Znači, ako je mladoženja sposoban, ovaj nema pravo da, da mu spriječi brak sa njegovom čerkom. Islamski učenjaci su sada, da kažemo se pozabavili, tumačenjem šta je to sposobnost. Koje su to osobe koje ako se nađu kod mladoženje, ne smije ovaj da odbije ili prijethodno Ili suprotno može da odbija. Pa tako, na primjer, ima Malik, rahmetullahi aleyhim, jedna od jedinih osobina koju on smatra da se po njoj ogleda sposobnost, jeste vjera. Vjera, u smislu mislim o bogobojaznost, ispravnost čovjekove vjere i tako dalje. Što znači da kaže ima Malik, rahmetullahi aleyhim, da je čovjeku dozvoljeno ako mu dođe griješnik i traži njegovu čerku, da ga odbije. Međutim, ukoliko mu dođe osoba koja nije griješnik, znači koja u jednom u vanjštini, Ja tako, nije griješnik, znači da nema pravo da odbije njegovu čeru. Ili ovo mi se jasno? Ovo do sad što smo pojasnili, je jasno? Je jasno ovo što smo do rekli? Znači ima malik, kaže šta? Da, jedina ta osobina gdje se ogleda sposobnost jeste vjera. Znači ako dođe osoba, zamisli da si otac, i dođe ti osoba koja se, po čivoj večtini vidimo, da se drži vjeri. Ne smiješ da ga odbiješ. Jer kaže Allahu posanika, a.s. Ako vam dođe onaj sa čijom ste vjerom i ahlakom zadovoljni, onda ga ožente. Jer ako ga ne oženite, nastaće fesad, Nastaće Fesad na zemlji. Hadi sad se nećemo pozabit, Hadisom, nego kažemo ovo je dokaz ovog mišljenja. Dobro, znači ovo je mišljenje i mama Malika. Ostale pravne škole pak smatraju da se i pored vire još nekoliko osobina ogleda kada je u pitanju sposobnost. To jeste osobine na osnovu koji može da prihvati ili da odbije staratelj brak te osobe sa njegovom štićenicom. Pa tako, na primjer, ostale mesele bi su se otprilike složili da se to još ogleda i u materijalnoj situaciji, u materijalnom stanju. Što znači, ako dođe osoba koja je siromašna i traži brak sa tvojom čerkom, ti imaš pravo da ga odbiš. Ti imaš ta ispravan razlog da ga odbiš. Pored toga još dodaju i kažu da je također jedna od osobina gdje se, to, gdje se ogleda zanimanje čovjeka. Znači kako je zanimanje tog mladića u odnosu na zanimanje oca od djevojke koji želi da oželi. Pa ukoliko je njegovo zanimanje mizirno u odnosu na ovoga, on ima pravo da ga odbije. Zato što kažu, zato što se dešava da se prikači, da tako kažemo, sramota, znači usluh familiju radi njegovog Na Naprimjer, kažemo, ukoliko je čovjek, da kažemo, čisti luce, smetljar, Dođe da hoće, razumiješ da je ođenik Čerko, direktora neke firme. Tako? Kažu da ima pravo razi tog zanimanja da ga odbije. To su prilike znači, stvari koje još dodaje ostala skupina učenjaka ovo. Znači, svi se složili kada u pitanju vjera, međutim, drugim se složili još po pitanju ovih e, materijalnog stanja, zanimanja, za raz kod imama Malika kaže da se to ogleda sam uvjer. Ono što se meni čini, Allah najbolje zna, kažem, što se meni lično čini, hanič sam učenjaka mic sam ali i ste neki možda da kažemo dokaza izgovora nekih učenjaka čini mi se da ovdje od jedine stvari koje možemo da kažemo da se ogleda jeste vjera i e to je mišljenje kod dobro şeyhul sam ibn tajmija i ibn qayyib da se ogleda jedino kada u pitanju vjera s tim što kažemo još ja dodajemo sebi kaže meni se čini logičnim da možemo ome da dodamo još i materijalnu situaciju da Znači, shodno, ostala tri mezeba da možemo da dodamo još materialnu situaciju. Iz kojeg razloga je, jer čovjek sigurno treba da vodi računa u budućnosti svojeg čerke. I ukoliko će se udati za siromašnog, da kažemo da će patiti sa njim na određene načine, da ima pravo da spriječi taj vrat. Ali hajde sad, da radi lakšeg shvatanja, radi lakšeg dialoga, radi ove mesele, hajdemo uzeti obzir da se to ogleda samo po pitanju vjere. I još ćemo dodati i materialnu situaciju. Znači uzijeli smo samo vjeru, pomišljenju mama Malika i materialnu situaciju postala trimesana. Dobro. Jel' ovo jasno do sad što smo rekli? Došao je, na primjer, ja... Ja imam čerku, a ja se zove Emina. Primer. Ona ima sad 18 godina i hoće da se uda. Došao u i traži od mene brak sa mojom ćerkom. I ja sada da primer mogu da prihvatim, mogu da odbijem. Međutim mama je mi smo svedoci al tako u vanštini, Allah dragi zna što je u njegovom srcu, međutim vanštini vidimo da se drži propisa Allahove vjere. S druge strane vidimo da je materijalno situiran i tako dalje. Da li ja sada imam pravo da njemu spriječim brak sa mojom ćerkom? Imam li? Ima li razilaženje u mesel ili nema? Mislim, među vama imali razilaženje? Jednoglasno. Jednoglasno, ko misli da imam pravo da zabranim? Ko misli da moram da ga oženim? Znači jednoglasno, i to je tako. Ja treba da ga oženim. Znači ne imam pravo da spriječim. Šta? Da spriječim taj brak. Dobro. Ukoliko bi ja spriječio ovaj brak, šta se onda država? Dobro, ne staje pesan, međutim, s pravne strane sada. Naprimjer, Moamer je uporan, samo u se. sjedala, Moamer sada uporan. I rekli smo, ni kom, pazite, ni u kojoj situaciji, to smo vičer govorili, ni situaciji nema braka bez staratelja, ali baš ni u kojoj. Međutim, ja sam uporan da ne dam svoju kćerku za njega. Jedno samo ono, meni Da Znači, nema nekog razloga, međutim, što ja znam, neka vam kažem, vidi kakva mu je glava, vidi kakva mu je smura tako dalje. Ko se dešava, znači pasite, ovo mi sada znači, radimo kroz jedan dialog, međutim vjerujte mi ovo je jedna od najvećim usibijeta u arapskom svijetu. Znači ostaju po tri sestre, 30-40 godina babo, neće da ih oženi. Zbog čega ovaj mu se ne sviđa radi ovoga, ovaj mu se ne sviđa radi ovoga, ovaj mu se ne sviđa radi ovoga. Međutim sad Moamer je uporan, došao je jedno kod mene, došao je drugi put kod mene, došao je treći put, kod mene ja ne dam. Šta u tom slučaju će on da uradi? Ko zna neka digne ruku ili ko misli kako treba da uradi neka digne ruku. Pametno. Pa la gubi pravo velija, odnosno. Dobro, ja sam. On kaže da ja prestaje biti više staratak. Na čija sam babo, međutim nisam više staratak. OK, imaš neko drugo mišljenje? Mislim da se bura. Mora da se bura. Dobro. Ima li još neko treće mišljenje? Nek Nekide je dalje. Međutim, da je neće dalje dalje. Tiše, tiše. Nemojte, komentari sa među. Koji ima, nek digne ruku. Ja bih da... da ovdje kod kad je da presunje. Da ovdje Ko kod kad je da presu. aha. Sad imamo i kad je, dobro. Labo zadržava pravo staratelja, jel, ali... Ja bih se dok ovog fitneta i nereza vratio bih se Nema, pazite, mi sad jedno je fitnet... Jedno da je bolje pričekati. Međutim, ne. mi sad razmišljamo kao pravnici. Dači mi pa ste, pogledajte ovo objašnjenje. Ima u islama razlika razlike između muftije i kadije. Ima razlike između muftije i kadije. Kako je razlike između muftije i kadije zanali ko? Ko znae gdje digne ruku. Muftija da je generalni pet. Dobro? Pa i sada se na jel. Ja. Majstor samo nek bude malo tišalo, nas nagradim. A kadija rješava konkretno slučajeve. Dobro, brat kaže, znači Kadija konkretno. Dobro, da sad ne bi ovo jedna od usulskih sela, razke između muftije i Kadija, što muftija daje odgovor. Znači, muftija da odgovor i posavjetuje čovjeka. Međutim, ne prisiljava čovjeka da postupi shodno njegovo mišljenje. Međutim, do Kadija, kada presudi gotovoje. Znači, Kadija ti presudi, znači Kadiju ne interesuje da on tebe posavjetuje. Uradi vako, ura... ne, nego on će presud... presuditi shodno stanje koje imam i kad presudi kad Kadija gotovo. Nema posle toga drugi kad je da ti presudi. Jer kaže je se jedno od šeriatskih pravila hukmu alqabi yarfau alkhilaf. Kadija radi kadija se radi kod kadije prestaje u sva razilaženja. Znači kada kadija s vodno nekom mišljenju presudi, nema pravo da drugi kaže ima drugo mišljenje ode kod ne ono je mišljenje po kojem ti kadija presudi nemaš je poto smeli razilaženje. Drugo pravilo glasi hukmu alqabi la yunqad. Presuda Kadije se ne poništava. Znači, ako si došao u primjera kod Hasan Kadije i presudio ti tako, ne možeš, najispravno ti da odeš kod drugo Kadije i da ti on presudi. Znači, presuda je ono prvo Kadije. Ja, Subhanazam, bio sam svjedok gdje su dolazili naše šeho Abul Khadru. Znači, šehej, na primjeri, Rahmetullah Aleyhi, smatrao da ko razvede ženu tri puta, u jednom jesu, od jednom kaže, pušte nas, pušte nas, pušte nas, da se to smatra jednim razodom. Međutim, dolazili smo ljudi Saudijske Arabije, Ja tamo je u u šerijatskoj sunci da se to smatra tri razvoda i dolazili su mu i on bi govorio pustio sam ženu tri puta u jednom mjestu, u jednom međilisu, al tako. I on bi rekao: "Iel ti kadija presudio?" On kaže: "Moje mišljenje da je to jedan razvod, međutim ako ti je kadija presudio, ja nemam pravo i ne smijem dati taj odgovor, nemam ti presudio po pitanju to." Dobro. Sad smo došli, znači nađosli smo ovde po pitanje ovoga. Ja znači da dam Omeru šta? Pr bra, e sad smo ovde, Budite sad malo razmišljeni. Ostat ćemo na dva mišljenje. Prvo je mišljenje brata da idemo kod kadije, a drugo je mišljenje, što nam je nekro gore, a to je šta? Da ja gubim pravo starateljstvo. Šta mislite koji je od njih bliže? Ko je zato da kaže da treba da se ide kad je? Ko kaže da ja gubim pravo starateljstva? Dobro. Ovdje je propisa deči. Znači, u situaciji kada ja... Zabranim brak Moameru sa svojom čerkom bez opravdanog razloga. A sposobnost, to su razlozi. U tom slučaju se diže optužba proti mene. Diže se, znači šta? Ide se Kadji radi mene. Ja kada dođem Kadji, na primer Kadja je, kad je Čauš Efendija. Čauš meni naređuje ako Čauš, znači, ustanovio je Da je uistinu momer sposoban da oženi moju čeru. Kad on u senovi sposobnost tu, čauš meni naređiva, šta? Naređiva mi da je ženim. Kaže sad, oženim. Znači, može mi, znači moram da oženim. Znači može mi zaprijatiti možda. Stavit ću u zatvor. Izmičovat ću te. Toliko, znači. Međutim, ja kažem neću. Ako kažem hoću, gotov. Kad ja sam joj oženio, ispravo ne. ako kažem... Oženio sam ga i to moja me li ide ravahat kuća. Ako kažem sad sada neću, Nači i kod kad je sam, šta, kod kad je sam to anaj, pore ko, znači odbio, u tom slučaju šta se čini? Kad je prvozno starateljstvo. Aha, evo brat, kaže, kad je sad prvo, znači sad, moju čerku, znači ništa više ja staratelj, nego ko? Čaušio postaje sada staratelj. E, hajde, sad ćemo da vidimo, je li to tako? Aha, dobro. Evo, brat kaže ako ima brata, starateljstvo prelazi na brata, a ne na Čauša. Šta ako je brat kaže? <laughs> dobro, nije znači, sad ne pasne. Znači, da li u ovoj situaciji, kada sam je odvio i kod Kadije, da li Kadija, da li je taj koji, da li Čauš, da li Kadija, Čauš Efendija preuzma na sebe starateljstvo, da li Čauš Efendija preuzma na sebe starateljstvo, ili staratelstvo. U ovom je brat prelazi sa mene na nekog drugog. Ko kaže da kad je nekog drugog? Ko da ruku? Ko kaže da prelazi na drugog? Dobro. Uglavnom jedni i drugi se rekli, shodno kako su rekli neki islamski učitelji. Po jednom mišljenju, znači i to je jedna rivajetova mezabo imam Ahmed kaže se da odma znači prelazi starateljstvo na kadija. Da strateški sto prelazi na Kadiju. Braćama askim, ne no, možete poruke niti nikakvi sa telefona. Barakallahu fik. Pa jednom od imam imamo i slaže se sa njim druga grupa druga skupina učenjaka. Da šta? Sad znači, prelazi na Kadiju u tom slučaju Chow Sherch. Čauš će udati moju čerpu i taj brak je ispravan bez imalo sumnje. Mađutim, dok druga skupina učenjaka kažu da šta? Da u ovom slučaju starateljstvo prelazi sa mene. Da je gubim pravo starateljstva i da starateljstvo ide na druge osobe odnosno na redoslijed starateljstva koji je postavljen. Znači, drugi kažu šta? Ide na osobu Koja je do mene kada je u pitanju redoslijed starateljstvo? Koliko smo prošlo od časa? Smo ga završili? Nismo, pola 15 minuta ostalo je. Dobro. Koje je drugo mišljenje? Drugo je mišljenje da prelazi na sljedeću osobu. Koje mišljenje? Eh. biva staratelja obiva sljedeći. mišljenje ovodu? Pozdrav. Drugo mišljenje, kako je redarivaeto meza mu još drugih učenjaka. Znači, gledajte ovdje sada kako ide. Ide, znači da ide prvo, da je prvo u osnovi, staratelj ko? Babu. Ako nema babe, ko? Ota, dedo. Znači, otac pa dedo. Znači, to je prva, prva prvi red. Otac pa dedo. Druga, drugi redosljednji, druga grana starateljstva jeste sin. Dači prvo je očinstvo. Nač jedno riječu možete da reknete oč. Paste, ovaj redoslijed se zove redoslijed asabej. Redoslijed asabej u nasljednom pravu. Dobro Molim? Dobro je. Jesa da ti mu da pojašnjas ima šta? Znači, ov, znači ovo su redoslijed muške loze. Dači pa je tako prvo očinstvo. Nač otac, pa dedo, pa pradedo, pra pa prapradedo, pa pra pra pra pra pradedo. Pra Pokušam bi se deso no, oko bi se deso da ne bude neki deda, može bi stari. Uglana otac pa dedo. Druga grana jeste sin i njegov sin i njegov sin i tako dalje. Znači žena, ako ima sina, a desi se ovo, znači bila prethom udavana, ima sina, punoljetnog sina, sin može, sin može taj da bude staratelj. Sin može da bude staratelj. Ovo je po mišljenju većine islamske učenjaka, jedino što imam šafija kaže sin ne može da bude staratelj. Jedino što imam, šafija kaže sin ne može da bude staratelj. Treća linija jeste brat. Prvo ide, znači jeste brat. I to prvo ide punokrvni brat, pravi brat, brat i od oca i od majke. Zatim posle njega ide brat po ocu. Zatim brat po majci, zatim djeca od pravo od brata, djeca od brata po ocu, djeca od brata po majci, po majci. Ne, ne, ne pomni, nema pomni, ovdje nikakve greške. Prvo ide pravi brat. Pa posle njega brat po otcu, pa onda brat po majici, pa onda posle njihova djeca. I opet redov slijedom, sin od oca, sin od brata i po ocu i po majici, pa sin od brata po ocu, pa sin od brata po majici. Jednostavno, znači ima prvo ko, po, pogledajte, ima brat, prvo je koji brat, pravi brat i po otcu i po majici, drugo je polubrat po otcu, <coughs> treće je po majici. Samo to isto samo njihovi sinovi. Znači, sve to isto samo? Njihova sila zna loza. Znači, reći, to potom ne samo njihova sila zna loza. S tim što je svaki brat preći od djece, od brata. Je li jesno ovo? Poslije toga dolazi amidža. Četvrta kategorija jeste kategorija amidža. A to je da amidža, ako nema amidže, onda djeca od amidže da su ti koji će vjenčiti. Znači, povom, po Drugog mišljenja koje smo spomenuli. Znači ako ja odmijem da oženim Amera, saratelstvo ne ide će priječi na čavša kao kadiju, nego će prijeći na koga? Na mog oca, ukoliko ja imam, znači dedu od moje ćerke. Ukoliko šta nema njega, normalno ona nema sina, onda prelazi na koga? Na njenog brata. Naći shodno redoslijedu koji smo spomenuli. I znači ne kad je nego prelazi i na njih staritevstvo, znači on je želita. A što bi on da s tobom na kaznu? Ne moram išta na kaznu. Ali, ali u svakom u slučaju, što se spominju islamski ućenjaci, da čovjek, ako odbije, znači pa s tovo, čovjek sa pravne strane, ako odbije, znači ako jednom odbije nekog prostata, dobro. Ako ga odbije dva i tri puta, taj veli postaje griješnik. Znači griješnik je normalno kod Allaha dž. našanu s onom hadisu, Pa judi im reto ponavljan strane posta i griješnik, znači šta? Kad je više neće prihvatiti njegovo svedočenje. Kad ja neće prihvatiti njegovo svedočenje. Bezano sam za strategiju, umo... znači to starina. Već mora biti, koji god sara te mora biti punolet. Mora bude punolet. Dobro. Ko je ispravnije mišljenje u to vaz? Wallahi nazad. قالنا بنفسه سن ما كريتشي دات قال كويس بالظبط قسني قال يسلا توصله ان كاج لا نكح الا بوليه فكاج انا با سيتوغا ويدن ريواج وفي ثاريو друго حديثا كاجا فان تشاجرو فالسلطان ولي من ولي له اكو سوني رازيجو تستي دوجيه دو i Čtihada učenjaka. čo ovdje se vraća shodno mezhebi po kojim se suđu u to mjesto. A što na primjer, ako... prije toga, na primjer, podjebno? Ali... To pojasnit ćemo tu sad. Znači, prijateljno će biti... A šta ako parate? <gledajte> daj, pa se predomisli. Dao, pa se predomislio. A, nema nikak. Ne može da problem, nema, nema, nema, <gledajte> nema kadje. Dobro, i nema, dobro. dobro a je, to je sad problem. Znači, pogledajte ovdje šta je. Znači, sada, Hajde, opet ćemo se zadržati ovo, Moamer hoće da oženi imaju čeru. A što se nevoje? Na... <laughs> Dobro. Međutim, kažemo... Dobra nemojete, ako lako, ipak dijalog, nemojte komentara, puno priča i tako dalje, izaći iz zedeba, razmiješ našeg drsa. Sljedeća, znači, rek smo, došao je da je ženi sposoban je. Šta sposoban je? ali ja mu ne dam. Ako mu dam, poznate stvar. Međutim, šta sada? Tamo sljedeću. Sad nećemo spominjati, onda. Došao je neki čovjek, hoće da oženi moju čerku, primara. primjer. Međutim, čovjek je griješnik. Na primjer, čini otvoreno javno stvari koje su grijesi. Na primjer, da kažemo, puši, druži se sa djevojkama, slušava muziku, ili još tako ti neki stvari. Dobro, dođe i traži brak sa mojom čerkom. Ako ja odbijem njega, Imam li pravo da odbijem? Ima, ima. Ima. Zbog čega? Zato što nije? Zato što nije sposob. Bar to sada se vraćamo, znači, ponovo na sljedeću stvar. To jeste da normalno, da nema sumnje. Znači, vraćamo se na ovo, znači, kada smo išli, kada je čauš bio kadija. E sada, znači, ovo je stvar u kojoj ovako se postupa u mjestu u kojem ima kadija. U kojem šta? Ima kadija. Ukoliko se desi, ista taka stvar. Isto tako je, na primjer, rekli smo, ovo je, desilo se, da je Muamr došao meni tamo nekada, kad su ovdje bile osmanlije, kad je bilo šariatskog suda i tako dalje. Međutim, aj sad smo u stvarnosti. Sad se, znači, nalazimo u situaciji kako se nalazimo da nemamo šariatskih sudova. Da nemamo kadija i... Isključite mom teba lasta, Nemojte ni poruke, ništa. Ako ćete razumiješ što je... Desilo se... Desilo se također pomenuta stvar. Međutim, šta? Nema sada kad je. Nema kad je, znači li to da ova moja čerka, koja hoće da se udam za ovog dobrog Allahovog groba da će ostati bez te prilike. Ovo u slučaju kada nema kad je, kako će se onda postupati. Bone volapomnjiemo, ni u kom suča nema braka bez staratelja. Ako Ko zna nek podigne ruku. Šta će vratiti? Odradi se recimo glavnom ima nekog mučnog čovjeka. Dobro? Ali on nije kadija. Ako nema vladije nema mušti. Samo znači živi u mjestu Gdje nema kad je. Znači, nema ni glavnog imama. Jel da kažem, ima glavni mama, međutim, ko što je kod nas slučaj, glavni mami kaže po anefisku, a može i bez starati. A mi smo, znači na osnovi, držimo se mišljenje džugura i hoćemo starati. I on ti kao, može to bez. Tako, međutim, ti još starati. Ovakom slučaju, šta ćeš učiniti? Da, da ćeš probati da se obrati ovdje ja, jednom djedi, drati... Odmah gubili stare 300. Dobro, imali sljedeće mišljenje ikakve? Nema, znači muftija kaže, sudimo po pa anefijskom mezemu, može bez, bez velije uopšte. Znači ovdje kaže, vrat Nedim je rekao šta je znači ide ko dede. Imali pored ovoga ikakve mišljenje? Evo na primjer, u situaciji nema dede, nema nikoga, razumiješ svi jedno ako misli. Ne, pazit, ni u kovom slučaju, dobro ukras, ne, pazit, je sad, kako će ona pobjeć, neć, to nas Na interesuje, nas interesuje kakav je akt vjenčanja, znači šta će ona učiniti u ovom slučaju da brak bude ispravan. Neće od usta, kažem uporno jedno i drugo. Zaglubili se i, vama se za zacopao i hoće baš umenek čije. Laj, laj, dobro. Kitačo slučaj se urati u mjestu u kojem nema kadije. se drugo mjesto. Više drugo mjesto. Nespodrno kad je, mogu dovidjeti. to dovid. A gdje je stavio? Znali iko i kakav hadis? Znali iko? Hajde budite malo muštehdi. Hajde zidi malo četiri mezhe badajash. Na stare mezheba. Mora čekat sve ovaj ne, ne složi jer ako je znači cilj srećavanja ne je ne neka veći će pitnet narad ovaj nastavljiv koliko znači uzmijemo prebacimo starotejstvo u kraju znači moramo saburati čekajte poveznosti ili pun su ti jedi do ono da ono sređemo ovdje puncati da znači pasite mi sad gledat mi ćemo poslije ovoga dati u ovakvim situacijama savjete međutim mi sad hoćemo da razmišljamo čisto pravo znači može nastati belaj a da akt bude ispravan. Može ne biti Belaje, a da akt bude neispravan. Ako smo, odabrali smo ispravno mišljenje, na primjer, ako žena bude sran, akt, sran akta venčanja, familija čitava do zola, povećinje islamske učinjenja, kada je neispravan akt. Nekad može, na primjer, ja ovdje u prvoj situaciji, Moamaru nisam dao, međutim, oženio ga čavš, prešlo na Čauš Akadiju, i šta, akt bio ispravan. Znači, mi ćemo posavjetovati kako trebamo mi, kako, mora, kako ćemo morati da radimo. Dobro slušaj, slušaj, slušaj. Međutim, sad idemo kao pravom, sa pravne strane. Šta će u ovom slučaju žena uratiti? Odgovor da će u ovom slučaju žena uratiti, da će, neće, kažem, u mjestu gdje nema kad je. nema učeni ljudi koji se bave tom tematikom, kao što je, nažalost, kod nas danas većina naše uleme, brineju se ko će pobijeti na izborima, ko neće, jakas su pitanju, brakovi ne brakovi, to i ne briga. U ovakvim situacijama, iznimnim, iznimnim situacijama kao što je spomeno imam Kurtobi i drugi učenjaci i u ambelijskom mezabu i u ostalim da će u tom slučaju ta žena naći nekoga pobožnog, normalno kažemo, nema ni jede, nema nikoga po onoj doslijedi, naći nekog pobožnog muslimana iz svog omšiluka i daće njemu puno moć da je oženi, dozvolit će njemu da je oženi i odabrat njega kao staratelja. I on će biti taj koji će biti staratelj. I ovako je došlo u jednoj situaciji u sunnatu Allahovog poslanika, a nehi sara, to sam vezan ashaba, što ćemo kasnije spomenuti. Mađutim, u ovakvim iznijenim situacijama, kao što je spomeno Imam Kurtubi u svom tafsiru, u mjestu gdje nema kad je, u mjestu gdje nema kad je, znači sad ne možemo raditi što nema kad je, da šta? Da se ljudi ne žene i ne udaju. Znači u tom slučaju ona će dati puno moć opet nekome, koji će uzeti odgovornost za njej brak i on će biti taj koji će šta? Koji će udati. Znači ovo u mjestu u kojem nema kad je. Dobro, draga braću, danas u kakvo mi mjestu živimo, da li živimo u mjestu u kojem ima kad je nema kad je? Znači to ako babo ne da, da šta, da može ona, ej, prvi komšija husa husa dedara, <hlas> želi me za ovog, Ah baba <hlas> i gotovo. Right. E, je li prošlo na prvi čas? I šala u sljedećem času ćemo pojasniti kakav je propis mjesta u kojemu Allah ne, vrlo. Ima pitanje, pričkajte, saborajte, Allah vas nagradi. Pričkajte, braći, nemojte napuštati derst dok, razumiješ i pitanje. Da li žena može školovat ako nema mahrama, a iz daleka je, naprimjer, djevojka iz krajine? Šta ako je muamir? Ciganin. Ej, govorit ćemo. Pa govorite ćemo oko Bogdana. U sljedećem, času Hvala vam! Hvala vam! Hvala vam! Hvala vam! Hvala Ljudi, Bog vam je ovo što je spravili u Ilisu, znali su oni šta čuvat zido? Ne bojete se vi, ne mojte vi čuva <laughs> Vi vi ti baš ti što komentarišeš sad. Hajde vam, vam. Komentari. Dak. Tek se stremo. Dobro. Tab bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahir rabbil alamin. wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wasahbihi. Dobro. Dali danas naše mjesto, naše pod ima propis mjesta. Gdje nema kad je, ili pak khuh, ćemo mu daći mjesto koji je propis mjesta koji ima kad je. <suss> ne ima kad može došlo izdražati. Dobro, da li, na primjer danas vi, ajde malo razmisle ovako, da li zaista možemo danas da reknemo da pored, alhamdulillah, naše braće, da je Allah nagradi daja koji ulažu koliko toliko trudna problemu rješavanja porozičnog prava među suprožnicima, žene, brak i tako dalje, znači da li pored postojanja njih, možda ne nekog zavidnog broja, da li ipak možemo da kažemo da je ovo mjesto, mjesto koje nema, kad je? Apsolutno. Možemo ili nemožemo? Ne možemo. Apsolutno? Apsolutno način ne postoji kada je. Apsolutno ne postoji kad je. Ne možete kada dođi do izraža. Međutim, če? danas imamo, danas, im, a odijemo čovjeku, našem bratu danas ako odijemo safetu, našem bratu sam, i kažemo presudi, među nama dvojicom što smo se posvađali oko druga. Hoće li presuditi? Hoćemo li i poslušat? Nekad imao oblast da ovo represiju ne mjerim. Dobro, Dobro jeste, danas nema. Međutim, dali i ipak, šta mislite, današnje naše situaciju možemo da prikačimo, da kažem, onim situacijama gde su ljudi življeni, bukvalno, nećemo reći ko Beduini, al ono, znaš da baš, nema tu nikogo poznaje šarijata. Da možemo. Propis našeg mjesta Ja Allah najbolje zna, ipak propis mjesta koji ima kadiju. ni znači, on nema kadiju, međutim dajemo mu propis onoga mjesta koji ima kadiju. Zbog čega? Zato što ipak postoji ljudi koje možemo nazvati marđe'ije. Znači, imamo ljude kojima se vraćamo kada su pitanju pitanja i odgovori bezano za našu vjeru. Znači, možemo tim ljudima... Tako da kažemo, u tom slučaju dajemo pravo da budu kad je u našim sporovima. Znači, ili nekom vijeću, tako da kažemo, na primjer, ko što i sav ima vijeće za izdavanje, jel tako, pitanja, na primjer, ako Bog da normalno mi, što smo, onaj, razma, što smo razgovarali, da će jedno od, ako Bog da možda da je već počelo, da će jedna od zadataka, da kažemo, te komisije biti, znači, da rješava upravo ove probleme. Znači, bilo... Oko ovoga spor znači da će tu sjesti nekoliko braće i koji će riješi taj spor. Tako da kažemo da ovakvom slučaju braću kada se desi. Kako što se desuje, na primjer slučaj samo u Ameru, što smo spomenjali. Znači ipak ako je, vratit će se osobi koja je učena, koja poznaje šarijat i postavi da ćemo pravo da bude šta, da bude kad je. Jer sada imamo, znači objašnjenje toga jeste da zaista sad imamo, znači prijatno imam na početku ovog daveta, Malo smo skroz da kažemo imali smo samo nekoliko ljudi koji su šta presuđivali. Naprimjer imali smo jednog tu, jednog tu i itd. I nije i tako da kažemo da početak ovog daveta da je mogli da smo mu da pripišemo mjesto mjesto koje nema kadiju. Znači da je žena mogla da ovlasti nekoga. Međutim danas kada imamo predavanja, kada imamo danas aktivnosti, kako imamo ljudi koji nam ovaj, posvijetili pažnju pitanje toga, u tom slučaju njima dajemo da kažemo propise da budu kadiju. Ja se sjećam Ja sam pitao šeha Abdulkader Rahmetullahi Aleyhi više puta za ovu meselu i rekao, u vašim mjestima ćete se vratiti ljudima, znači koji su merđa'ije, ljudi znači, koji poznaju vjeru, koji se bavi ovim pitanjima i daćete njima pravo da budu šta, da budu kadiji. Što znači, draga braća, da danas u našoj situaciji niko nema pravo, znači nema pravo muamer, a ko će da se ženi, i sad dođe moja čerka, zove ne neko komisu i kaže, husu, dedra, bogati, dajem pravo da me oženiš s ovim i ovim koji će prije svega ustanovi da li je on sposoban ili nije. Znači, može se neka desiti da je osoba šta, lijevo desno. Ili li tako? I mora usposobiti znači, da vidi i da razumije kakva je ta osoba i tek onda šta? Znači da rekne da li je sposoban ili nesposoban ili da se dešava dešavaju sljedeći kurac. Znači, ovo je kada je u pitanju ova misela. Ako surotelj nevjenica od djevoj? Ako surotelj nevjenica. Da li imaju pravo starateljstva? Ovo ću me svelo kasnije razmijeniti. Ukoliko su osnovi nevijernici, znači razumiješ kad kadija će uzeti nijen propis. Kada u pitanju osoba koja neklanja to ćemo kasnije pojasniti. Jedna od grešaka rašine ni jeste da ovo napominjem. Dobro. Da li je znači ovo što smo pojasneni, znači vezano kada roditelj ima pravo, kada nema, da li nam je jasno ili nije? Dobro, sad postavljamo pitanje i kažemo, Došo, došao kod mene Muamere opet, a sad i neki drugi Muamere. E kaže meni Muamere, ja hoću da ožinim tvoju čerku. Ja kažem, dobro Muamere, ti si mašla vjernik, vidim da si mašla, ideš na sabah u džamiju, Allah, učiš Kur'an, međutim Boga mi se si. A ja vidim da... Moambe, nema što se kaže za germe. <laughs> I opet sada idu kadi i Ćavuš Efendija da presudim među I kaže, i mene pozove Ćavuš Efendija Kadija kažem kaže, Boga mi što ti niješ, da oženiš Moamre, ja kažem, Boga, Moambe ne mašala, ali... Tiše na malo Ali kažem ja, on je mašala, međutim, Boga mi Ćavuš Efendija, on je malo čovjek koji je siromašan, ja ne želim da svoju činu da šta dodam tamo, čak ne ne može da isprati ni mehar koliko žene otprilike nije negranga uzimaju. Je tako da je. U ovakvoj situaciji dobro razmislite. Naći šta će kad ja ovdje uraditi. Pošto se kad ja šta bi ti ovdje uradio? Da li je ovo, znači da li je moj razlog opravdan razlog? Ja račavam Dobro? tiše. Dobro. Da kriterija to su. Mi <coughs> smo Hajde mako, uzeo da se sad kadija koji sudiš po malikijskom mezhaba. Ima maliki rekao da je to jedini kriterij vjera. Dobro. Значи znači, ti se sad kadija koji si malikijskog mezhaba. Šta bi ti presubio, presudio presudi ovde? Da brak bez obzira na protivljenje jedne strane. Dobro. Dobro, odlično. Mađutim šta da li se slažete sa ovim Ako on kad je maliki iz kog mizheba? Je ovo misljenje reks mo da broga i ko? Imo tajmijeg. Šehe Horoslava, immo tajmijeg loka im. Mađutim sad čao už nije, pazite, znači vraćamo se na ono prethodno razilaženje koje smo spomenuti, pazite, fik. Zapavljate, fiqh je nauka gdje sastavljamo i rastavljamo. Fik je nauka sastavljanja i, i rastavljanja. Znači, da sastavimo slične mesele i da rastavimo mesele koje nisu slične. Nekad su nisu iste. Znači, ne miješanje krušaka je. Pazite, kako, vićete ćete fikse se, veže mesele za mesele. Onda smo ispomenuli šta je sposobnost. E ja, sad gledamo kako se on gleda. Dobro. Među Međutim, Ćaušija, hanefijski, kada je kaže neću slupiti meseba, znaš šta, nimalo. Razmiš. Da li u ovom slučaju... Šta će postupiti? Hanefijski mesele. Oni sad kad ja ćeš ti kad ja sad izgleda šta i kako ćeš postupiti kako imam lija pravo da zabranim Dobro aha znači onda znači shodno za jesteri, razumili raziku između ova dva mezeba između ova dva mišljenja Raka otac imam pravo znači da se brinjem za budućnost nije to znači sad pomoći je li vaki je li nizak je li visok je li pali ne šepali, tako dalje, nego sad meni interesuje zbog čega, interesuje mojeg, me kao će živjeti mojeg čerka. Ne da pitajem prije toga, završnih da se mada sam udapiti toga. Ejo, sad mi to, sad mi to. Dozvoljavaju da se udapiti, ah, ah, eh, ali šta smo mi rekli, sjećajte se, dobro, pazni, rekli smo, šta smo rekli? Smo, čemo, na početku ćemo sa sada protumačiti hanefijsko mišljenje. Šta smo rekli za njihovo mišljenje? Dobra, šta smo rekli da je... Sama kojima <congrats> ah, ah, sam, tako. Znači, i ovdje u hanefijskom enzegu. Znači, ako je sposoban, ako je on nesposoban, nema ona pravo da samo sklopi aktvinčan. Znači, samo ako je sposoban, tek onda ima pravo, ne zmiš šta da sklopi aktvinčan. Sada <coughs> ovo razumeli? Eh, e, je, ovo je prihvaćeno mišljenje a ne fiskog Dobro. Pitanje koje je došlo. je sad, nećemo li rezi, zamizle je Moamer, ciganin, jer bolje reći Rom, jer ima cigan naše braći. Došlo mi je sada čovjek vladičko i Rom. Prijateljno samo prije ovog pitanja kažemo, da onaj džumu gur, islamski učinjaka, su komentarisali sposobnost, jednu od tačaka sposobnosti rekli su en NSB, porijeklo. I kažu da veliko, znači, jel tako, kako bi rekli, uvaženo porijeklo ima raziku nego nekomizijeno porijeklo. Došao je sada neki Ahmed koji je Rom. I kaž, traži od mene brak sa mojim čirkom. On je mašla bogobojazan. On je bogat. Mečitim Romijan. Da li ja sada imam pravo? I ja kažem neću. Ja sam se vratio, opet idem na Kadiju Čauše Fendi i poni sad malikijskog menseba i kaže auzi jemo šta da je to mišljenje sada odabrano jer Allah dželle šanuhu kaže inna akremukum 'inda Allahi Došao mi je mladić koji je rom. I hoće, šta? Da oženi moju čerku. Šta bi ti koji bim to ime prosudio? Ili ko, kad ja pomalikim skomezam? Nike ženi. Dobro, pazite, nije sad pitanje, nike ženi. Pazi, kasnije ćemo, op... napomenite da objasnimo. Sposobnost je pravo, a ne obavezano. Samo res to boda pojasnimo. Sposobnost je pravo, a ne uslov. Dobro. Znači šta bi sad ovo, ja neću niko, nipo koju cijenu zato što je Roma. Da, da, da, da. Znači ti bi uzao na sebe starateljstvo, je li tako? Da. Zbog čega? Zato što nije taj od razlog jednako je čovjek bogobojazan. E zato kažemo ovdje, da, znači gledamo sada na Roma. Znači kakve vjere, ako uzmem obzi materijalno stanje, gledamo materijalno stanje i to je prilike to. A međutim kažemo, ako je griješnik, Jer ja ne želim da dam svoju čerku čovjeku. Ja sam čitav svoj život, odgajao svoju čerku, da samo uči Kur'an, da samo sluša Kur'an, da uči viru. I sad je dan za nekog čovjeka primjera koji puši. Ne želim to da učinim. Ja tako? I znači, iz ovog razloga imam pravo to da spriječim. Dobro. Je li ova misljela jasna? Jeste li razumili? Sa... E, zato, draga braću, ne može svak sebi da daje pravo da kaže jesam sam sposoban ili nisam sposoban. E zato kad je ja, subhanallah, Da čovjek bude kadija. Nije mala stvar. Kadija je čovjek koji procijeni nešto i vidi nešto što drugi ne vidi. I zato, subhanallah, vidite u istoriji, da sad malo ovo me zadži. Vidite kako se, subhanallah, kadija bila pamet. Za vrijeme jednog od starijih kadija došla, došle dvije žene koje tvrde, došle dvije žene koje tvrde, nek, došle dvije žene koje tvrde da je jedno dijete, jedno te isto dijete i jedne i druge. I kaže, slušaj, kadija, Boga mi... Ovadiete moje dijete. Dokaz drži ima da, kaže kad ja slušam. Ja ću sada uzeti fino sekiro i raspoloviću dijete. Ti uzmi pola, ti uzmi pola. Kad jedna počne vrískat, plać kad ne moje, ne moje, ne moje, to ga njoj samo ne moje odetura trzmiš. Kaže djete da pripada tebi. Dijete pripada tebi. Jer šta, samo prava majka će na takav način zaplaka za svojim djetetom. Među tim doko druga koja laže neće šta. razmiš, tako? I na ustavu je došao do saznanja da šta? Da ona u njegova majka. I to je djeta dodirio njoj. Jedan poznatni šeheh je bio u Riadu, šeha Abdela bin Humeid. Ovaj šeheh je, šehi, subhanallah, od Marina bio slijed. Međutim, Allah je dao mu dao Da je, ako bi se jednom sretnoo sa čovjekom i porazgovaro nešto malo sa njim. Nekon 30 godina ako bi ga sio sretno, rekao bi sećaš li se kad smo se sjajiti Israele? I sve bi mu rekao, Allah dželešanuhumu podarije to. I tako jedne primike, desilo se da je dok je bio još dijete, ono što vode kod nas i duhođe na praksu, došla, došli, tako da kažem, jedno pleme da ga vodi kod njega, da, ona, da, šta, da, kod njega, da, da njima hranjate raviju. I, međutim, ovaj čovjek koji ga uzeo vidio dijete slijepo, šta će mi ova dijete da nam bude, hođe da bude, ima je bio gru prema njemu, tog tog puta. Kod 30-40 godina šehe Abdele bin Hamaid poslao kadija. I došli, došlo taj čovjek sa još jedin da se spore oko imetka, oko nečeka. I še i presudio. I kazi pošli da idu, kaže o njima, eee, stani. Kaže, sjećaš se ti, kaže, da si prijatrije si toliko i toliko godina, a dok je bio djete, tad je bio slijep. Kaže, sjećaš se, kaže, da si uzeo poveo jedno djete sa sobom, Kaže, sjećaš se da si tako i tako po njemu radio? Allah je hdik, Allah ti uputio. Znaš šta si mu radio, tako i si bio prema njemu. Razmiš, kaže, ja sam taj dječak. Ne isem, uglavnom, jedne prilike je šeha Abdelah bin Hamein. Također, desi se da je dijete bilo ukradeno. I dijete odraslo, tako da kažemo, bilo u jednom plemenu. I sad dođu ljudi iz drugog plemena, iz drugog dijela, Saudijske Arabije, i kažu, što to diete, Naše. Ukro nam ga je taj i Ovi dođu i kažu nije, tako je malah džel lašanu, to je naše djete. Čije djete? Ovo djete. Ovoga. Ovo kažem, dobro, dajte meni djete jedan dan, nakon da toga ću vam prisutiti. On uzme kod sebe dijete jedan dan, i dadne djetetu ovo, dadnevom, ovo djete. Kaže, sine, kaže, kako tebe zovu ljudi tamo, u tom plemenu gdje se ti nalaziš? Kaže, kažem, ja, i sad spomenu jedan raz njihovog narodnog djezika, kaže, dobro i kažu je, da je ukradeno i pripadao nome koji kažu da je ukradeno od njih zato što ti su ljudi to pleme koristilo taj to narječe za, za neke dijete koje ono koje nema porijekla za kojih se ne zna koje ko je su znali znači to pleme da je ukradeno da je dijeto bilo izgubljeno bilo izgubljeno i uzeli ga se i na usmeno samo to kako je dijete kako se zvali dijete do nje je presudu komijen i zato subhanallah kadija razumiješ osoba koja vidi Također je deslo dok je bio šejh Muhammed šejh Muhammed ibn Ibrahim alu šejh Ovo je bio šeheh bin Baaz, rahmatullahi aleyhi. Desilo se da mu je došao čovjek, u stvari prijednog se je desilo da je čovjek, žena je bila udata i došao je čovjek i tako da kažem, Allah ga, jeli, znamo da je ono najgore što je učinio, znači, rad, radio da dođe do rastave između muža i žene. Znači, ne sad u smislu da je bacio sihr, nego je posvađao njih, sad je on došao u kontakt, trekao, nek to mi ne razvede, ja još da tako dalje. I, on je n Raz jeo prošao idet i dođe oni kod sheha, znači žena prošao ide dozvoljeno na sve osnovi i dođu u kuću Muhameda. I kaže mu, razumiješ li, da nam je dozvoljeno sklopiti brak, kaže tebi nikada nije dozvoljeno da sklopiš brak s njom. Nikada. Za nikada, zbog čega? Jer zato što ste razrušio prvi brak. I kaže sada hoćeš šta? Razumiješ li? Da oženiš tu istu ženu, a radi toga da se razruši prvi, prvi brak. E radi je šerijatsko pravilo. Menni sta anžela bih šeji in qabla awanihi ukebe biharmanihi. Ko požuri sa nečin prija dolazka njegovo vremena, će každin spričavanin tog djela. Znači, naprimer, pravilo jedno hadis. La jeriful qati. Znači, čovjek koji ubije onoga, od koga može da nasledi, a ko ubije, to simul hodni ništa ne na naslediva. Zato znači, to, što ubije, da bi što prije do njega došlo nasledi. Znači, u tom slučaju kažemo šta? Znači da ovdje kad je mora da bude, znači da zna kakvo je stani stvarno od vjere jer nekada manještina može braću prevariti znači treba da se dobro vidi šta je vjera Dobar. kada smo sada ovdje trebamo da znači i zato kažemo braću ne može svak da procjeni jeli li on sposoban ne kaže volna ja sam sposoban ja sam naj naj naj naj sam najpametniji najljepši naj na ovu ja mogu sva ću učekati to nije pravno znači nego mora da postoji da kažemo komisija da postoji ali koji će proceniti jesam ti šta Znači, sposoban. Znači, druga stvar, veliki broj je mladine, Allah je uputio, popravio njihovo stanje, dozvoljavaju sebi za pravo da preskoče staratelja ako je on griješnik. Znači, dođu i kažu, Boga mi kaže, vidi, babi razumiješ li? Ba kakav, kaže. Vaki, naki, džahir, kaže, hajde, razumiješ, idemo odmah na drugog. Draga, braću, ispravno je mišljenje među islamskim učenjacima da pravednost nije uslov kod staratelja. Jer staratelj I ako bio grešnik, opet u večini slučajeva staratelji mislije dobro svojim čerkama. I znaju gdje korist svoje čerke da udaju. I zato kaže šeheh Saadi, še je Saadi jedan od poznate u on je šeheh, učitelj od šeha Husemina, rahmetullahi, aleyhi, kaže praksa selefa odbija mišljenje koje kaže da je pravednost uslov za staratelje. Kaže šta? Praksa selefa ukazuje na neispravnost mišljenja oni koji kažu da je pravednost uslov za staratelja. Šta to znači? Draga breću, nikada nije zabilježeno u istoriji Islama da je neki kadija odbio nekog staratelja zato što je ono griješnik. Jer ako kažemo da je uslov za staratelja da bude, da ne bude griješnik, onda ako bi svaki čovjek koji je griješnik venčao svoju čerku, znači da mu je brak, da je taj brak neispravan. Ako bi rekli da je tako. I zato kažemo, kao što kaže šehr Islam, zato većina islamičke učenjaka dozvoljavaju Da, znači, ispravljeno staratelja, iako bio, da je pravedan. Znači, šta ovdje kažem? Opet kažemo, znači, zapamjati, da nije mjerilo, znači, u staratelju. Uslov je da staratelj bude musliman. Međutim, nije uslov, znači, nije mjero za staratelja da li on griješnik ili nije griješnik. Znači, mjerilo je radi kakvog razloga on odbija taj pomenuti brat. Radi kakvog razloga šta? On odbija pomenuti brat. I zato kažemo, ako bi... Došao griješnik i rekao, došao huso griješnik, pije čak alkohol, ali kaže Boga mi ja znam da to što ja radim nevalja, ali Boga mi ja neću dati svoju čerku za čovjeka koji primar pije alkohol ili je griješnik. On zna na primar, ali procijenio je znači budućnost ili korist svojej čerke, kažemo da ima pravo, iako on pije alkohol da zabrani, pomenuti brak. E šta raje po zidu, kada je? Dobro, jeste li razumijeli? Pomenutu sad. Dobro, sljedeća svar, draga braćo, jeste također što veliki broj omladine uzima na sebi za pravo da lahko donosi sud za neku osobu da je nevijenik radi ostavljanja namaza. Radi čega? Radi ostavljanja namaza. Pa tako ćemo ovom prilikom i šta je sami propis ostavljanja namaza. Znači, draga braćo, kad je u pitanju ostavljanja namaza, normalne izljenosti. Začina islamske učenjaka je na stanovištu da je ta osoba griješnik, a da nije nevjernik. I to je mišljenje imama Ebu Hanife, to je mišljenje imama Šafije, to je mišljenje imama Malika i to je jedan rivajet od imama Ahmeda. I to je također jedan rivajet od imama Ahmeda. U jednom drugom, znači samo jednom rivajetu, imama Ahmeda se prenosi da osoba koja čak iz ljenosti ostavi namazda je on nevjernik. I ovo mišljenje je odabrao Ibn Qaim, odabrao ga Šehe Hul Salam Ibn Taymiye, Imam Šaukani i drugi. Međutim, većina islamskih učenjaka je na stanovištu da osoba koja iz ljenosti ostavlja namazda nije nevjernik. Da nije šta? Da nije nevjernik, nego da je on griješnik. Međutim, šta je pojenta ovdje? Da kažemo, jako bi uzeli u obzir... Rivajet, kaže, ako uzmem obzir, mada ono mišljenje koje ja mislim da ispravno, jeste da osoba koja izljednosti ostavlja za nije nevjerni. I to je mišljenje šeha Albanija, aleyhi, še, mišljenje naše šeha Bukadira, prethodno smo spomenuli mišljenje islam, većine islamske učenjaka i tako dalje, i određen broj hadisa upućuje na to meselu. Međutim, ovo nije prijednat ove mesele. Međutim, kažemo, ako bi, na primjer, ja sam, tako da kažem, ili hajde kažemo, ako bi uzeli po mišljenju, Imama, po ovom rivajetu imama Ahmeda, po ovom rivajetu imam Ahmeda ćemo uzeti, uzeti ćemo, na primjer. Međutim, kažemo u mezemu imama Ahmeda, shodno onim učenjacima iz mezheba koji prihvataju ovaj rivajet, da osoba koja iz njenosti ostavi namaz je kažu da se neće presutiti za njega je da je nevijenik, dok ga imam ne pozove da klanja. Dok ga imam ne pozove da klanja. Ako odbije da proklanja tada, tek tada može da se donosi suda je nevijenik i onda se ubija. Mada se u šafijskom i malekijskom mesebu osoba koja iz njenosti ostavlja namaz, ubija, mađuti ne ubija se kao nevijenik, ne ubija se kao veliki griješnik, isto kao oženjena i luda osoba koja šta? Koja počini iz nalogu. I zato, draga braću, elete, ovo ulazi jedno jednu od meselea tekfira. Znači ako vidite da neka osoba bez, tako da kažemo uopšte, spominje za nekoga da je namijenik radi toga što ostavlja namaz, ta osoba kod sebe ima primjese ovog džemata koji se zove džematu takfir. Takfir džemata. Zato što oni takfire, međutim, dok je pomišljeni ehli sunnata veli džemata, osoba može činiti dijelo kufra, da nije kjafra. Radi džehla, radi nepoznavanja, do nje nije dokukšao dokaz, živla u sredini gdje nije imala priliku da nauči i tako dalje. Ali u svakom slučaju, da bi se za osobu rekla da je nevini, koja čini dijelo nevijenstva, uslov je da on poznaje taj propis i da bude opomenut za tu stvar da bude donešan dokaz protiv njega u tom slučaju kada to učini. Zato, draga vreća, ovo je velika stvar, znači ne smijemo nikada osoba kada je, znači smo, spomenuli smo prijedhodno šta, mišljenja, rekli smo samo po jednom rivajatu od imama Ahmeda i ako bi po tom rivaju Ahmeda, učenjaci taj rivajat Ahmeda su pojasnili na način koji smo mi rekli. Znači ne može se za neku osobu koja ne kranja, Reći da je nebijenik i reći da sad njega spada vilajet, da spadna starateljstvo i oženi neka druga osoba. Je, ovo, je ova stvar jasna? Dobro, sljedeća stvar koju ovdje želimo da kaže maha. Sada, znači vidite, na narazmišljamo kao kad je. Dego sada ovdje kažemo da svaka osoba koja se desi, koja se nađe u ovakvoj situaciji, znači kažemo joj da sabura. Ne samo da sabura, nego da mora da sabura. Jer ciljev jednog uslimana, tako da kažem, su veći od toga samo, eto, da sklopi aktivni da bude gotiv. Nego gleda i u i u druge uzroke oko svega toga i zato kažemo neka mladić koji želi da se oženi. Međutim, otac ga odbija, neka bude ustrajen da pokuša. Neka pokuša jedan put, neka pokuša dva put, tri put, neka razgovara sa njih da vidi šta je uzrok. Ukoliko se, znači govorimo sad za našu situaciju, danas... Znači, izhodno, tako da kažemo, sažetak svega onoga što smo spomenuli, jesli? Da ukoliko, na primjer, muamer -Mu poče da se ženi. i punac ga odbija, kažemo mu, moraš otići i porazgovarati s puncem, da vidimo, znači da i tražiti od njega pristanak da ti da svoju čerku. Znači, kad se kaže, treba ne se jedno odješ, aha, ne daš, mama, jedva je doško da ti mene odbiješ, sad će ja tamo naš nekoliko svoga hbabac imara, on će umjesto tebe doći, <laughs> nego kažemo ode jedna put, dva puti, pojasni. Jer se braću, znači otac, ja mora da znači, da znam gdje će moja čerka živiti. Znači nije, nije meni interes da opoznam samo Moamera stanja koje vodi, gdje vodiš, u kakvo je mjesto vodiš, kod koga je vodiš. Ja imam da sam ne znam kakav, ja vidim interes svojej čerke. I zato kažemo, hoće da, kakva ti je familija, kakvo ti ovo, kakvo ti ono i tako dalje, Znači u tom slučaju mora da nekolika puta ode, znači do, dođe do jedne, znači prvo zaruka traženje, jel tako, ode da upozna ko je, šta je i tako dalje. Ukoliko, nakon ta nekolika puta on odbije, u tom slučaju neka se obrati Alimu u svom mjestu, koji će, tako da kažem, uz pomoć i drugi Alima, drugi Daja, donijet, razumiješ da vidi kako je rješenje. Znači ovdje izlazak iz ovog rješenja zavisi shodno rješenju koje mu donese kada je ili da kažemo ta osoba koja će prauzeti njegov problem. Jer može stvarno ova osoba da vidi da možda mu ame nije sposoban iz nekih razloga. I onda mora tu, kažemo, mora obavezno da tu osobu, šta? Da tu osobu posluša. Ali u svakom slučaju, kažemo, radi budućnosti braka, zato što brak nije mala stvar, neka on bude uporan, dok, razumiješ, sami staratelji ne da dozvolu da to prođe sve bez ikakvih problema. Ovo je jedna od, da kažem, puno bitnijih stvari koje smo uzeli. I možda je, da kažemo malo i dva desa da nam se potpuno sligne i da svatimo. Ali ako ima ko bilo, kakvunest noću neka upitam. Da li je ovo otprilike jasno što smo spomenuli? Nači jeste li sada razumijeli na koji način ćeš se oženit momer ako budući punac ne da? Kako ti ćete malo ukrasti ima trojeva. Dobar. Mislim da je ovo... Dobar ova u slučaju vezan za zadaju i nućenja što ste spomenuli da da da da ovaj naš prostor posta, spada pod onim da ima kadija znači može da ne prisustvuje tu staratelj, nebo sam kadija znači kadija... ako pa znači, ako taj znači, kadija ili da kažemo taj o, ta osoba ili te osobe to vijeće znači donese odluku i vide je stvarno Znači da otac je stvarno uporan, znači bez ikakvog razloga da brane. I da nam tada prolazi, šta prolazi nam korist, koga? Korist čerke, prolazi da prolazi znači njena, razumiješ li, maslaha njena korist. Ako oni donesu da je to tako, u tom slučaju oni će biti ti koji će biti staratelji. Međutim, ovdje, patite, kada neko preuzme starateljstvo na sebe, misli se da uzme odgovorno za taj bravk. I ne da kaže, vallaha, ja sam te vječo, konj te viečo smi da kaže, ne, nego, jesam tega venčao, ja teba da stane, jesi, ja sam te venču. Da kažem ljudima, ja sam ga venčao radi toga i radi toga. Da odje sutra njena otcu kaže, ja sam venčao za to, radi toga i toga. Znači, misli se da preuzme, da samo bude staratelj, i znači, štićeni zaštitnik, znači, da preuzme dogovornost na svetom djelom. Znači, onda, on kaže, dobro, ja ću biti sa taj krišt, ću te venčati. Tu, recimo, se nadoveze, ako dođe i problem neki u brak, obraća se njema. Znači on ima, kažemo, on pravuzma za sebe odgovorno, no, to je sada druga, sada. znači također kada se dešava problem, znači također postoji spor kada se vraća kada i, kada i tako da je Znači tako, onaj otak da zala Dobro sve. ovo je jedna druga misla, koju ja ne bi sad da je, tako da kažem da je uširoko svoj, znači to je pitanje, dobro, znači to je sada pitanje, da li je otac, da ima pravo da prisili da svoju čerku na brah, to tako. Prenosi se od jednog malog, malog buraja selefa, da su rekli da ni u ovom slučaju ne može, da ne može da otac prisili svoju čerku na brak. I to je mišljenje Šubrume, jednog od generacije selefa, koji se zvao Ibn I ovo mišljenje nije da bro, naš šehe Abdukad, Rahmetullahi Aleyhi. On je bio stanovišljenje, znači da ni u kom slučaju ne može, Znači otac da prisili svoju čerku na brak. Međutim dok kod ostalih učenjaka je dozvoljeno da čovjek da je prisili, znači da bez njene volje da uda, međutim s tim što jedni kažu da može samo ako je...